...швидкими, обережними і ретельно спланованими. На рівнині їх бачить ворог. Лише ніч або злива можуть їх сховати. З першою зіркою солдати прокрадаються в пальмовий гай і застигають на місці, побачивши неподалік маленьку дівчинку із песиком. Вона їх не помічає, співає. Собака гавкає в бік оноди, проте біжить за дитиною, що пришвидшує крок. Знову пускається дощ. Вони збирають упалі кокоси. На них іще є міцна зелена шкірка. Уночі вже в укритті солдати намагаються її здерти. Кодзука своїм ножем, онода штиком, але все марно. Такого не вчать у військовій академії. Лише Шимада знаходить рішення. Він кладе кокос тією стороною, якою той кріпився до дерева, на камінь. Б'є другим великим каменем зверху, і вся шкаролупа розпадається на шматки. Товстий шар зелених волокон тепер можна просто зняти ножем. «Я так розумію», – каже онода. Хлопець із ферми знає, як це робиться». «Та ні», – відбувається жартом Шімада. «Просто подумав логічно. У нас на фермі не було покосів». Перша мить легкості. Зароднущи наступних десятиліть, повністю стиратимуть такі моменти, як цей. Тихе шародіння. Чоловіки завмирають. Кудзука показує на своє вухо і ледь киває. Там, унизу. Воно доповільно бере свою гвинтівку. Звідки взявся цей звук? Невже це кроки людини? Усе тихо. Лише краплі дощу падають із їлок на землю. Прикрий мене! Унода лише ворушачі губами дає сигнал кодзуці, це навіть шепотом не назвеш. Потім зривається з місця і кидається вперед. Недовга сутичка в заростях унизу під табором. Чується крик і слова незнайомця японською: Я один із вас! Я друг японець! Хто ви? Це ви хто? не дає йому спуску унода. «Акацу! Рядовий Акацу! Я був у загоні, що залишився біля аеродрому. Моїм командиром був капрал Фуджіцу!» «Чому ви не там? І де ваша зброя?» – зацікавився нода. «Нам треба лише озброєні люди!» – Акацу перепрошує. «Ми так поспішали відступити, що я не встиг узяти гвинтівку!» Але ж солдат без зброї не солдат!» Вона продовження його роки, дорікає йому Онода. У моєму рюкзаку є іще один пістолет, тільки набоя до нього майже не лишилося. Ще мада ж більш неприязний до новенького. Чому б вам не повернутися до свого загону? Він знищений, а ті, хто залишився, покинули острів. Він знімає свої окуляри і протирає скельця. «У темряві я майже нічого не бачу, а в дощі окуляри ще й запутівають. Дозвольте залишитися із вами?» «Залишайтеся до ранку, а там побачимо!» – коротко підказує Онода. Увесь вечір Акацу розповідає Оноді та двом його побратимам свою історію. У його загону закінчувався провіант, а з тих запасів, які залишилися, поступово зникало все. Акацу знав, хто краде, але ті люди спихнули всю підозру на нього. Та ще й спробували пару разів спекатися його, відсилаючи на завдання. Але щоразу він повертався, бо жодному могло вижити. А одного разу велика частина його загону ненароком зайшла на бівак філіппінських солдатів. Які одразу ж відкрили вогонь. П'ятеро загинули. Декілька здалися в полон а інші, приблизно 40 осіб, таки дісталися до десантного катера. Він і ще двоє, яких так само, вважай, вигнали із загону, залишилися неушкодженими. Та ті двоє наступної ночі втекли від нього. Ворог намагався переконати солдатів, які розбрилися, здатися в полон і називав у гучномовець місце, куди треба прийти. Але Акацу ніяк не міг знайти це місце. «Рядовий Акацу, ви можете показати, де північ?» – запитує Онода. Акацу збентежено оглядається по сторонах. «Та ні, це неможливо!» «Рядовий вищого класу Кодзука, де північ?» Кодзука злегка повертає голову в потрібному напрямку. Шимада киває. Онода дістає з рюкзака пістолет і передає його Акацу. «А пістолетом хоч вмієте користуватись?» Акацу ніяко Так, хоча ні, ну так собі, не дуже. Мені доведеться вас навчити, каже Унода, і це значить, що Акацу поки що прийнятий в загін. Після ночі у тісному наметі, занадто малому для чотирьох, Унода вирішує позбутися його. По-перше, він важкий, по-друге, він може привернути увагу ворога, з цього моменту жодного відпочинку по декілька днів підряд. Відтепер Онода в постійному русі, інколи навіть уночі. Акацу не встигає за всіма. Він дуже часто відстає, а тому просить пробачення Воноди. Лейтенанте, я стараюся з усіх сил, але ж я ніколи ще не був у джунглях. Нікому з нас не доводилося бути в джунглях, перебиває його Онода. Але йому шкода Акацу, в якого ноги усі в крові, бо носить чоботи не свого розміру. «Це справжнє зелене пекло», – зі змиреністю в голосі відказує Акацу. «Та ні», – відповідає Онота. усього всього ліс». Лубанг – спостережний пункт Лоок. Жовтень 1945 року. Тут різко закінчуються джунглі. Рівнина Лоок простягається звідси аж до південного узбережжя. Косові пальми, рисові поля, одне з них розкинулося трохи далі від інших, і в нього окрема система зрошення. Воно ніби сховалося під білявою валлю. Туман. Велике селище Лоок губиться в широкій піщаній затоці. До північної частини острова не веде ніяка дорога. У бухті немає жодного корабля, ніби тут ніколи не висаджувалися американські війська. У далині – острів Голо, трохи на схід – острів Амбіл. Два безкорисні острови. Такі ж, як і Лубанк. Таким він був досі, таким він і залишиться. Лише в абстрактних, нереалістичних планах наступу Лубанк мав значення. Парадокс в тому, що тут живуть духи. Воно дато його люди на сторожі. Джунгами пробігає легкий вітерець, повільно пролітають нитки павутини. А з ними — місяці, які ніщо не може встримати, ні тремпливе гілля, ні крапля дощу. Минають місяці. Те саме місце, той самий невеличкий загін, те саме чатування без найменшого поруху. Змінилися лише Онода і його солдати. Вони краще замаскувалися, волосся в них скуйовджене, їхній одяг амуніція і чоботи у глині — це такий камуфляж. Вони стали частиною джунглів. Акацу за наказом Оноди йде по воду джерела, що трохи нижче від їхньої позиції. І поки його немає. Усі троє радяться, що робити далі з Акацу. Щемада вагається, а от Куцука пропонує позбутися його. Потики його хотів безпекатися кожен. Для них він був тільки тягарем. і з ним вони слабші. Та Онода вирішує не приганяти його. А як тяжко з ним не було, він солдат такий самий, як і вони. Ти й мене покинеш, якщо я раптом занедужаю, запитує він кодзуко. Але Кодзука поспішає запевнити Оноду, що його лейтенанта він у такому випадку понесе на своїй спині. Далекий гул невеличкого літака, що насувається з боку селища Лок, змушує чоловіків заціпеніти, злитися із джунглями. Онода спостерігає за літаком у бінокль. Долетівши до джунглів, майже до місця, де вони сидять, літак скидає щось, схоже на конфеті, яке розлітається на вітрі. Акацу немає так довго, що троє його побратимів уже починають непокоїтися. Може він заблукав? Чи може його налякав літак? Коли настав вечір, нарешті вони почули легке шародіння. Акацу дає знати, що це він, поки по ньому не відкрили вогонь. Він перепрошує, бо розхлюпав трохи води. Ховаючись під літака, що скидав листівки. Одна з них зачепилася за гіллячат, і він спробував знайти її. Та на нього напали вогняні мурахи. І дійсно його руки напухли, лімфовузли під паховами збільшилися, і затверділи. А його вже почало лихоманити. Проте він знайшов дорогу назад, бо перед ним був Лоок. А він знав, що Лоок на півдні, тому зміг визначити, де північ. І дійшов до їхньої позиції. Він навіть спробував витягти складену листівку з кишені, але пальці в нього так розпухли, що оноді доводиться пройти на поміч. Папір дешевий, текст японською мовою. Чоловіки уважно вивчають написане. Унизу стоїть підпис командувача 14-ї армії, генерала Ямашіти. І дата 15 серпня. Там написано «Війна скінчилася». «Але ж зараз уже жовтень», – зазначає Кудзука. Та й не написано, хто переміг. Та й взагалі в тексті ще дещо змушує засумніватися в його правдивості. Деякі японські знаки написано з помилками. Першим це помічає Онода. Усі японські солдати повинні вийти з лісу на відкриту смугу та здати всю свою зброю філіппінській армії. Таке формулювання схоже на поганий переклад. Так могла перекласти людина, що погано знає японську. І далі. Ми перемістимо вас додому в Японію. Зрозуміло одне. Листівка – фальшивка від американської розвідки. Це точно не одрук. Хай навіть слова «вертатися», «повернення» японською пишуться майже так само, як «переміщувати». Бо чому ж тоді ворожа авіація все ще вистежує їх, а філіппінські підрозділи влаштовують засідки на японських солдатів, на що вказує випадок з Акацу? Та Акацу вже й сам починає сумніватися. А якщо війна справді закінчилася? дав впевнений, що це лише підступ противника, який просто хоче виманити їх із джунглів. А може ми таки програли війну? Знову нерішуче питає Акацу. Але це тільки додає оноді впевненості, що одного дня доблесні японські війська візьмуть цей острів. Лубанк має високу воєнну цінність. Звідси в Японії відкривається шлях через увесь Тихий океан. Їхнього наказу також ніхто не скасовував. Западає довга пауза. Чимада жує шматочок Ліани. Куцука щось вирізає з дерева. Онода дивиться то на одного, то на іншого. «Хтось із вас хоче здатися?» Онода не зводить погляду з Акацу. «Рядовий Акацу, якщо хочете, можете йти. Я не тримаю вас. Акацу хоче знати, що в інших на думці. Лейтенанте, якщо ви продовжуєте боротьбу, то я залишаюся з вами. А ви, рядовий Куцука? Я теж. Онода звертає увагу на Акацу. «Рядовий?» Я також залишаюся. Куди мені йти самому? Наступна листівка посилює вже менш релігійну віру воноди те, що це фальшивки. А їхній ворог не віглас. У ній йдеться про префектуру Вакаяма. Онодину батьківщину, ніби хтось хоче пробудити в ньому почуття ностальгії. Остаточним доказом стає згадка старої назви його батальйону. Цю назву змінили всього за кілька тижнів до стратегічного відступу японців. Навіщо, онода не знає. Але нова назва... Колиска ураганів звучить відважніше й переможніше. Ми не летимо на ворога, мов тайфун, і знесемо його. І тут їх розбирає дрімота. Це непримітна постійна супутниця, сестра сну. У неї є характерна риса. Безформний час сновидства. Хоч усе справжнє, явне, зриме, моторошне і неминуче, тобто джунглі, трясовина, п'явки, москіти, крик птахів, спрага, сверпіння шкіри. Усно свій час, який насамовито летить то вперед, то назад. Зупиняється, стоїть, затимовує дихання. І ніби наляканий дикий звір робить стрімкі стрибки. Кричить нічний птах. Промайнув цілий рік. Крапля води на восковому листку банана на мить ловить промінь сонця. Минув іще один рік. Колона з мільйонів і мільйонів мурах. з'являється нізвідки і тягнеться цілу ніч між деревами і не видно їй ні початку, ні кінця. Несхибно прямує ця процесія день за днем і зникає так само швидко і загадково, як і з'являється. Це закінчується іще один рік. А потім починається і ніколи не закінчується нічна варта під натиском переважальних сил ворога, що всюди сидить у засідці. Видно тільки спалахи трасувальних куль, а день усе не настає. Навіть якщо спостерігати за стрілкою годинника і обертати нічного неба навколо полярної зорі. День не настає. Не настає. Не настає. Час за межею нашого життя здатен до різних рухів, але не може тріпнути байдужим всесвітом. Війна оноди безглузда для всесвіту, для долі народів, для перебігу війни. Створена з уяви та снів. По суті, з нічого. Війна оноди – Надзвичайна, вирвана у вічності подія. Лубанг, джунглі, річка ак Листопад 1945 року. У горах з їхніми пишними джунглями річка – чистий потік, який каскадом спадає плескатим камінням. І тільки на рівнині між невеличким селищем Аккаваян і селом із десяток будинків вона стає повільною, болотяною і широкою. Онода та його солдати беруть одяг, не знімаючи його, вони завжди готові до непередбачуваних ситуацій. Кодзука стоїть на варті, формана куртка Оноди повністю зносилася. Нагрудна кишеня майже відірвалася, але не через колючки, гілкий і постійний рух. А радше через гниття і вогкість джунглів, які все псують. Недалеко від села з десятком будинків прокладено місток через болото. На його поручнях, зроблених із бамбукових жердин, Коцука помічає приліплену знизу жуйку. Питання, її жував хтось місцевий чи американський солдат? Онода та його люди знають. Філіппінські селяни не жують жуйку, це мало ймовірно. Але вони не раз помічали таку звичку в американських солдатів то виходить тут, на Лобанку, де слухаються американці? Коли цю жуйку тут приліпили? дні чи місяці? Як на неї впливатиме тропічна погода? Якщо уважно придивитися і дослухатися до інтуїції, можна помітити відтиск кутнього зуба. А біля нього іще одного. Трохи недорозвинутого зуба мудрості. Чи є вам в американців зуби мудрості? Чи схожі вони взагалі на інших людей? Чи не говорять вони голосніше за інших? Чи можна припустити, що жуйку приліпили тут, щоб партизани пішли хибним шляхом? Що робити? Акацу хоче трохи пожувати її, щоб відчути смак. Що це взагалі таке? Жувальна гумка? Що відчувають американці, коли жують її? Чи здатні вони щось відчувати? Онода наказує не чіпати жуйку. За кілька місяців Онода знаходить жуйку на тому самому місці. Але здається, що її змістили десь на ширину долоні і ще більше притисли. Солдати довго сперечаються, проте онота добре пам'ятає, на якій відстані від опори вони її знайшли. Це означає лише одне. Жуйку знову жували та ще раз приліпили. Кудзука відводить оноду вбік і ділиться з ним своєю підозрою. Може це Акацу жував її? Поки ніхто не бачив. Може, вона містила ще й отруту чи наркотик, який робить слабкими тіло і розум? Чи може бути таке, що Шимада крадькума поживав ту жуйку і хоче кинути підозру на Акацу, щоби позбутися його? Понада почав розпитувати Акацу і Шимаду, чи не чіпали вони жуйку? Акацу відповів, що ні, а Шимада сприйняв це за образу і кілька днів ні з ким не розмовляв. Єдність чоловіків порушена надовго. Повнода не звернувся із цим питанням до кодзуки, ніби він, кодзука, єдиний поза підозрою. Назад у минуле, у час, коли загін оноди обережно підступає до села з десятком будинків, стоять хижі на палях. Над усім панує вечірня тиша не чути навіть голосів мешканців. Кури спокійно грибуться у піску прямо під ногами Оноди. тільки десь удалені з'являється пес і ліниво гавкає на непроханих гостей. Онода зривається з місця і стріляє в один із пальмових дахів, і гілля розлітається в різні боки. Кури кидаються на втюки. Ще два-три швидкі постріли – крики місцевих мешканців. «Припиніть стріляти!» – кричить Онода. «Хай біжать!» Здійнявши куря, бо усі зникають дорогою на тілік. Люди Оноди прочісують хижі. Про мародерство не може бути й мови. Онода цього не допустить. Коли кодзука повертається із бляшанкою цукру та кладе її в рюкзак, воно давачіто його. Вони солдати, а не грабіжники. Та є речі, які вони все ж беруть. Викрутку, дріт, швейну голку, сірники та трохи харчів, зокрема рис. Шимада знімає з мотузки, на якій сушиться білизна, пару одежин. Рушник, якесь полотно, яке згодиться на латки для їхньої форми. Акацу знайшов великий ніжболок. І тут їх сполохує звук вантажівки. Навіть не прицілившись, противник відкриває вогонь. а Акацунооскіп відповідає зі свого пістолета. Щемада також стріляє на в бік невидимого ворога. «Не стріляти!» – кричить Онода. Але Щемада продовжує відстрілюватися. «Вони ж ціляться в нас!» Онода не дає йому вистрілити. «Вони нас не бачать і бояться. Просто шум здіймають. Одна куля зносить гілку над Щемадою». Філіппінський поліцай ховається за навантаженим возом. Онода стріляє в нього. Він і його люди швидко відступають. Добігши до джунглів, загін Онода не зупиняється і біжить далі. Акацу падає на взнак. Кодзука хоче забрати його рюкзак, та Онода забороняє. Кожен має нести свою ношу сам. Він звертає із глинистої стежки і зникає в джунглях. Лубанг, джунглі, Зміїна гора. Грудень 1945 року. Чоловіки розклали свою здобичну брезенті. Тут усі необхідні для виживання речі. Вони відчувають полегшення. Над джунглями схиляється вечір. Але стірники відсиріли. Щимада каже, що вони вже негодящі. Навіть сушіння на сонці їм не допоможе. «Звідки ти знаєш?» – дивиться Судзука. Але я ж на фермі», – пояснює Щемада. З настанням темряви, Онода повідомляє, що відтепер уночі вони спатимуть інакше. Він залазить під кущ, що росте на косогорі. Знайдіть собі місце на схилі. Коли з'явиться ворог, ви помітите його, не встаючи. Зброю тримайте на Для маскування накрийтесь брезентом, а рюкзак покладіть під ноги. Так він не сповзе, коли спатимете. Рюкзак завжди має бути зібраний, а ви готові зникнути за кілька секунд. Сміття й гімно закопуйте одразу і ретельно прикривайте гілками та листям. Ми не маємо залишити жодних слідів. Ніхто не може знати, де ми ночуємо і куди йдемо. Чоловіки мовчать, вони все зрозуміли. Тоді воно додає зрозуміти, як він бачить їхні ролі. Я вам не командир! Мене ніхто офіційно не призначав командиром, але я ваш ватажок. Увесь наступний ранок чоловіки лагодять одяг і спорядження. Розібравши гвинтівку, кодзука помічає, що все покрило іржа. Волога джунглів проникає всюди. Воно дообережно витягує свого меча і також помічає наліт іржі. Довкола повно кокосів. Але як із них видобувати олію? Ніхто не знає, навіть чимада. Спроба розтерти м'якуш ж кокоса між двома великими каменюками марна. І тут Кодзука згадує кухаря, який колись працював в одному італійському ресторані, а потім жив неподалік швацької майстерні, що належав сім'ї Кодзуки. Той кухар якось розповідав, як в Італії роблять оливкову олію – Екстра як це пов'язано з кокосами?» – питає Онода. Кодзука згадує, що йому ще казав той кухар. Екстра коштує дорого, бо її роблять із сирих оливок. Виходить, звичайно, олію під час виробництва нагрівають. Мене кілька тижнів, поки солдати зможуть зробити кокосову олію. Спочатку вони принесуть із села велику кастрюлю, потім потовчуть м'якош кокоса, змішають її з водою і підігріють на дуже сильному вогні. Оскільки дим видно здалеку, вони дочекаються дня, коли джунглі покриє туман. Спочатку утворюється густа піна, а коли та осідає, формується шар олії, який можна обережно зібрати. Відтоді зброя оноди завжди в ідеальному стані, ось уже майже 30 років. Боєприпаси, які може зіпсувати волога, закатують у трофейні скліні банки, попередньо заливши олією, а потім закопують у джунглях. Загалом 2400 патронів для гвинтівок, тисячі набоїв для пістолетів і кілька сотень патронів великого калібру для кулемедів. Оно де наполягає, щоб їх не викидати. З них можна добувати вогонь, адже велика частина їхніх сіринників розмокла, та й рідко, коли вдається видобути вогонь швидко прокручуючи між долонями паличку, що впирається в сухе поліно. Цього онодин навчився на військових навчаннях, але тут усе занадто вологе. Тільки за місяць, спостерігаючи в бінокль за філіппінськими лісорупами, вони дізнаються, як острів'яни розводять вогонь просто неба. Вони розколюють шматок бамбука на двоє і одну половину, на черейку, прибивають клинками до землі, у поперекіншої половини обережно прорізають паз, Двоє чоловіків, які стоять навколішки, один напроти іншого, беруть цю половину, кладуть її пазом на рейку і швидко совують туди-сюди. Трески, тортя дають стільки тепла, що бамбук починає тліти. З високої вологості чи в дощ вона докладе на бамбук трохи пороху з патронів для кулемета. Хоч так вони стануть у пригоді. Після короткого інтенсивного тортя спалахує вогонь. Під час одного з переходів зникає акацу, що й до цього інколи відставав. Кодзука пішов його шукати та повернувся сам. Пускається злива. Ноги чоловіків, які ховаються під великим деревом, обліплені бродом, пиявками і москітами, навіть густе листя над головою не захищає їх. Дощ проникає всюди. Його шум, потужний і грізний, змушує замовкнути і людей, і природу. Лубанг вершина 500 Кінець 1945 року. Минає два дні, а Акацу не приходить. Тому онода Щимада і Кодзука хочуть закупати боєприпаси в іншому місці, на випадок, якщо Акацу потрапить у руки ворога. І тоді він не зможе вказати їхньої схованки. Місце неподалік без лісу і вершини 500 підходить якнайкраще. Із джунтлів вона дуже добре проглядається, і ворог навряд чи колись наважиться прийти сюди. Хіба що матиме кількісну перевагу. Воно ще раз змащує олією меч, обмотує піхви та руків яротангом і ховає в розколенні дерева. Він ретельно маскує сховок землею і листям. Акацу з'являється зненацька, просто посеред стежки, що тягнеться до пагорба. На стежці видно його чіткі сліди. Та все ж він відчуває величезне полегшення. Нарешті він їх знайшов. Він знає, що відстав, коли в нього прорвалася лямка рюкзака і показує, як перев'язав її корою Ліани. Він заплукав і зрозумів це лише, коли дійшов майже до тіліка, але на Зміїній горі нікого вже не було, тож він просто пішов навмення. За п'ять років Акацу піде від них назавжди і здасться філіппінським солдатам. Здалеку долинають постріли гвинтівок і глухі вибухи гранат. Ворог натрапив на слід Акацу, але це оноду не бентежить. Гранатомети пускають у хід лише тоді, коли знають де позиції ворога, А зараз це лише створення шуму. прояв страху. Сигнал місцевим, що солдати відважно б'ються з японськими партизанами. Небезпека чи гая, тільки коли тихо. Острів Лубанк такий малий, що засідки можна влаштовувати в кількох місцях одночасно. Цілі та нето. За майже 30 років одноосібної війни онода переживе загалом 111 засад. Усього за три місяці після капітуляції Акацу, Онода та Його Загін із двох людей спостерігають, як ваговіс, навантажений великими дерев'яними ящиками, займає позицію під вершиною 600, з якої добре проглядається село Гонтін і бухта за одиноким будинком. У ящика гучномовці. Звіддалік долинають уривки розмови. Її розібрати неможливо, але це точно японська мова. Чоловіки прислухаються і вирішують, що це говорить Акацу, і запевняє, що до нього ставляться з повагою. Цілком можливо, що це імітація його голосу. Онода припускає, що над Акацу знущалися, щоби змусити говорити. Текст повторюється. Очевидь, це запис. Голос каже, що філіппінці відпустять Акацу додому, але Онода дедалі більше впевнюється, що це хитрий ворожий хід, щоби змусити його здатися. Вітер розвіює голос, наче дим. І вже скоро явними стають ознаки продовження війни. Активність у повітрі і на воді вказує на зміщення театру воєнних дій на Захід. Та це вже наступна війна Америки. Рисове поле, північна рівнина, острова Лобанк. Початок 1946 року. Рисує поля, то тягується тут майже до самого краю джунтлів. У ставку лежать і ніжиться в каламутній воді кілька буйволів. Тільки в ряди годи один із них посмикує вухами. На ґрунтовій дорозі стоїть, схиливши голову, наче в вісні запряжений у біду буйвіл. Кілька селян у соломіних капелюхах працюють, не розгинаючись. Вода сігає її майже колін. Якщо хтось ступить кроку вперед, чується лише чвакання болота. А так жодного звуку. Всі працюють мовчки, як німі. Мовчки вони встромляють у намул молоді паростки рису. День добігає кінця. Більше час ніяк не дає про себе знати, наче це заборонено. Здається, сьогодення немає, бо навіть простий порох руки уже в минулому. А кожен наступний жест у майбутньому. Усі тут за межею історії, яка через свою потайливість не визнає теперішнього часу. Рис садять, збирають, знову садять. Королівство розсіюється в тумані. Тиша. От вічну німоту розривають постріли. Селяни втікають. Онода із двома побратимами переміщується з джунглів на відкритий простір. Кожен знає,